pe scurt nu avem decât o oră și zece minute până la sfârșit, dar să încercăm totuși cu ajutorul Domnului în acest timp atât de scurt să ne oprim puțin asupra ceea ce spune Scriptura despre Samson care este înțelesul acestor lucruri arătate în Cartea judecători cu privire la acest om venit pe pământ prin făgăduință. Părinții lui, așa vorbește versetul de aici, în capitolul 13 din judecător, în versetul 3, spune așa, Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu Ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. După aceea, i-a spus cam ce trebuie să păzească: ca copilul care va veni să nu aibă ceva care să-l afecteze, adică să-l facă de a nu fi ceea ce tatăl a hotărât pentru acest copil. Aici, sigur, se referă la acele lucruri care le știe orice femeie în timpul sarcinii să nu bea alcool, medicamente și alte lucruri care pot afecta pruncul și îngeri i-a dat sfaturi. Dar asta e o treabă care nu trebuie să o discutăm acum. Ele ieșeau totuși un înțeles foarte interesant pentru oricine. A primit cuvântul Domnului, trebuie să ține seama de anumite Lucrul la care el este oprit pentru ca nu cumva prin acele lucruri de care Biblia îi vorbește să nu se atingă de ele atingându-se îl poate face pe acel suflet să rămână cu un defect de naștere care nu se mai poate îndrepta să știți că asta contează foarte mult de aceea Trebuie foarte multă grijă, în special pentru lucrătorul care intră într-o biserică. El trebuie să aibă grijă totdeauna ca învățătura care se dă în adunare să fie curat evanghelică. Cine are urechi, ferici de el. Dar dacă învățătura în ea există ceva ce nu-i după Evanghelie, și sufletul nou venit, tot ce îi se spune, el crede pentru că e au venit și el nu poate face încă deosebirea, acel suflet se va naște, dar se va naște cu defecte. Și aceste lucruri sunt arătate tot în Biblie, în Levitic, acolo se vorbește despre acele lucruri pe care, cu toate că el era om din visa preosească, dar faptul că s-a născut orb sau cu albiață în ochi sau ghebos sau cu un mădular mai scurt decât altul, mâna sau piciorul și arată toate defectele acestea, dacă acestea erau din naștere el avea dreptul să mănânce din pâinile care i-a pus înaintea Domnului fiindcă făcea parte din semința preoțească dar nu avea dreptul voie ca să slujească Domnului e foarte interesant lucrul să din pricina acelui defect care îl avea. De aceea trebuie foarte multă grijă în privința asta. O biserică sănătoasă în credință naște fii pentru Dumnezeu sănătoși în credință și toți acești fii vor fi puși și vor fi rânduiți de Dumnezeu în slujba lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Asta este un mare har pentru biserică care se bucură de uh, o învățătură nealterată sau de o învățătură care nu are nimic străin de voia lui Dumnezeu. De aceea, uh, Mântuitorul când a spus le-am dat cuvântul tău, este limpede. E pâinea pe care ne-a dat-o Tatăl. Haide să înțelegem. Când Mântuitorul a săturat 5.000 de oameni din cele cinci pâini care le-am mulțit. Ucinicii primeau din mâna Domnului pâinea pe care el o frângea și tot flângea mereu și tot dădea și ei împărțeau, Ei împărțeau ceea ce venea din mâna Domnului. Pâinea ruptă de el și o la popor. În Evanghelia după Ioan este scris lucrul foarte limpede. Și pâinea pe care o dă Tatăl din cer... Păi domnule, trebuie să înțelegem Când Iisus a instituit cine cea de taină și a spus acel cuvânt Când a luat pâinea și a frânt-o Pâinea era El Mâinile care a frânt pâinea era mâinile Tatălui Pentru că Dumnezeu Tatăl a fost Cel care și-a dat Fiul ca jertfă pentru păcatele noastre Și Iisus a spus limpede Că pâinea pe care o dă tatăl, adică pâinea aceasta, viața lui, frântă la Golgota, moartea care a suferit-o, asta a fost prin voința tatălui ceresc. Dar când Isus a spus că trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură, el a avut în vedere lucrarea săvârșită de tatăl la Golgota. Ce face omul mai târziu, asta este un simbol, e o umbră, dar umbră nu înseamnă adevăr. Umbra înseamnă că îți vorbește despre adevăr, adevărul la Golgota s-a petrecut, nu ce fac eu acum. Ce fac eu acum, mă și cu gândul ce s-a făcut de tatăl acum două mii de ani în urmă, căci însă și Isus a spus... Să faciți aceasta în amintirea morții mele. Păi dacă îl fac în amintirea morții, pe domnule, trebuie să înțelegem că nu ce fac eu acum mământuie, ce a făcut Dumnezeu acum 2.000 de ani. Iar dacă mi s-a poruncit să fac lucrul ăsta în amintirea ce a fost acum 2.000 de ani, pe să înțelegem că adevărul nu-i ce fac eu acum, ci acel acum 2.000 de ani. Atunci când Dumnezeu Tatăl l-a privit pe Fiul Lui sub ochii Lui, bazjocorit, hulit, bătut, răstignit, pe lucrul acesta s-a făcut atunci, nu acum. Ce fac eu acum îmi amintește numai de ce a fost atunci. Și asta înseamnă trupul și sângele Lui. Și dacă nu că trupul meu, a mâncat trupul, cum se înțelege acest lucru? E foarte interesant lucrul ăsta, nu e vorba de duși la gură, e vorba așa, ne punem întrebarea, cum a fost inima tatălui când îl privea pe fiul său, zbătându-se în cele patru cuie, așa de numai, uh, uh, inima tatălui ceresc treia. Ceea ce Iisus treia spânzurat pe lemn, o mamă, când își vede copilul zbătându-se în chinuri dureroase, în patul de suferință, chinul și durerea copilului, e și chinul și suferința mamei, domnule. Păi așa să înțelege, domnule, cuvântul ăla, dacă cineva îmi rămâne că trupul meu. Nu, iau pâinea și eu cum iau dar ce simți tu în cea trăit Iisus în cele patru cuii pe cruce? Formalismul religios, am mai vorbit și altă dată. este moartea credinței, să știți. Le faci de formă, pentru păi că e scris, e scris, dar tu ce ai simțit când ai făcut acel lucru? Dacă noi îi suntem așa de scump lui Dumnezeu Tatăl, cum este arătat în Scriptură, îi suntem scumpi din pricina presului pe care Tatăl l-a dat pentru noi. Datorită presului care este Hristos, Dumnezeu Tatăl vede. În Isaia este arătat acest lucru și după ce își va da viața ca jertfă, va vedea o sămânță de urmași. Care este, vă rog, următorul cuvânt, după ce își va vedea o sămânță de urmaș ca rezultat al jertfii? Vă amintiți de el? sufletul lui se Auziți? Și, Și sufletul lui se va înviora. Adică durerea, suferința grozavă pe care a îndurat-o la Golgota, când vede adunarea, în ce fel se bucură de acest har al tatului datorită jertfii, lui, El este fericit, Domnul. Domnul e fericit în mijlocul nostru. Când vede, când din sufletele noastre se înalte, cântări de slavă, de laudă, de mulțumire, El știe că datorită morții sale, noi suntem ce suntem. Și asta e o bucurie negrăită pentru Domnul. Când el vorbește acolo, te iubesc cu iubire veșnică, el a știut mai înainte de veșnicii ce va fi cu noi pe pământ. A știut lui totul, este cunoscut mai de dinainte. Când îi spune lui Satan despre Iosua îmbrăcat în haine murdare, de unde le-a dat Iosua și de haine murdare? Cine le-a murdărit? Nu diavolul. La îndemnurile care zilni Fiiței după fiecare din noi, cu poftele și cu dorințele lui nebune. Și acum, după ce te-a mânjit, te vrea și să fii o ăsta este diavolul. El te mângește și tot el te-a. Uite-l! Dar el te-a mânjit. Și Domnul ia apărarea și nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc. La care foc să fie referitoare cuvântul? Lumea asta în care ne aflăm, cum a fost și dimineața cuvântul, e focul. Unde este oglindit acest adevăr? În robia celor 400 de ani în care a trăit poporul evreu în țara Egiptului. Și când ne vorbești despre izbăvire și eu, Domnul, te-am scos, te-am izbăvit din cuptorul de fier. Ce este lumea asta, pentru noi, e cuptorul de fier. Lumea, nu e nevoie să fii în mijlocul lumii acolo, o ai poate chiar în casa ta. Că dacă ai a cu un nenăscut de nou, înseamnă că ai a cu lumea, să știi, cu lumea. Iar viața ta e ca într-un cuptor, trebuie să rabzi, tot timpul trebuie să rabzi, tot timpul trebuie să fi cu grijă, tot timpul să fii cu ochii în patru pentru că Satan te pândește pas cu pas, clipă de clipă. El, tu te odihnești, dar el nu, el dă târcoale. Pune la cale fel și fel de lucruri ca să-ți ia ochii de la nădejdea care ți este pusă în față de Tatăl. Iar această nădejde care nu este pusă în față de Tatăl este Hristos Domnul. V-am logodit cu un bărbat sfânt. Și când o fecioară, o fată, este logodită și are și vrăjmaș, pe orice cale caută să ia inima fetei de la acel suflet iubit care știe că va fi sosul ei pentru totdeauna. Și dacă fata pleacă urechea la lembutele din lumea asta, începe să se depărteze și după asta, și îi mine, ai tot felul de cuvinte. Și este diavolul care se ocupă de fiecare de noi pentru a ne lua ochii de la Isus răsticlit Și de-a tot la alte lucruri decât la Isus răsticlit Pe acolo el și-a arătat iubirea față de noi. De aceea și-a aș spus, aici este locul unde mă voi întâlni cu tine. Acolo când a vorbit el despre acel loc, el a știut că noi suntem ca și eu, soar cu haină murdară. Dar el ne-a iubit. Și vin aici. Iată, îndepărtezi de la tine nelegirea, așa îi spune lui sau nu? Și te îmbrac în hanele sărbătoare. Pe păi haine este vorba de neprihănirea pe care ne o de Dumnezeu și care este Hristos Iisus. Unde putem căpăta? Aici este întrebarea. Pe păi ce vine la noi în biserică. Domnule, nu-L chema. Cheamă la Hristos, domnule. Cheamă la Golgota, acolo locul. Dacă omul ajunge la credința ce s-a petrecut... Acum 2000 mii de ani la Golgota, acolo este locul unde te poți întâlni cu Domnul și haina murdară pe care o ai pe tine, acolo va rămâne și vei vedea că te va îmbrăca în acea neprihănire pe care o dă Dumnezeu și care este Hristos Iisus. Pocăința aduce în viața omului această stare de har, această viață din Dumnezeu și care este Hristos Domnul. Când cu această viață te-a îmbrăcat Dumnezeu, ești mântuit, dragă, ești al Lui. Dar nu o poți căpăta oriunde, nici sub un alt nume. Pentru că Biblia vorbește în numele Lui Iisus, zice, vi se vestește ce? Iertarea păcatelor. Vin și spune, nu, că în biserica noastră ai mântuirea. Bun, și ce are biserica ta pe aici? Unul spune că e cu legea, altul spune că e cu. Fiecare are un anumit lucru la care să oprit. Pe nu lucruri la care te oprești înseamnă viață pentru tine. Când Biblia vorbește că Dumnezeu ne-a dat viața, Evanghelistul spune limpede: Deci și această viață ne este dată în Hristos Isus, Domnule. L-ai primit pe El, ai viața. Nu l-ai primit. bă Umbri degeaba în zădar. Viața din Dumnezeu niciodată nu o vei ști. Căci nu o poți primi decât numai într-un singur loc și numai sub un singur nume. Locul e Golgota și numele se numește Isus cel răsticlit. Ai aceasta, ai viața. Nu-l ai, viață nu poți avea. Poți să faci tu ce vrei. Să te faci și episcop și metropolit ce vrei poți... Întreabă-te, îl ai tu pe Domnul sau nu îl ai? Iubiți-mei frați, asta înseamnă Evanghelia. Asta înseamnă vestea bună a Harului Dumnezeu, cum spune Pavel. Căci Harului Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Dar arătat nu zice, vine la noi că la noi e mântuirea. Stai mă că nu e așa, la tine e mântuirea. Mântuirea este la Domnul. De aceea, Domnul să fie cu noi. Bun, revenim la cuvântul din judecător. Aș vrea în câteva cuvinte numai, așa că nu ne permite timpul. Gândul care doresc și pe care astăzi Dumnezeu mi l-a dat, a fost acela. Că tot ce vine de la Dumnezeu nu se pierde. E foarte important de știut acest lucru. Tot ce este din Dumnezeu, Dumnezeu e acel care... Are grija ca tot ce îi aparține, când spun cuvântul, că tot ce îi aparține, vă rog, notați bine și luați fiecare ca pentru dumneavoastră cel cuvânt. Ați fost cunoscut de Dumnezeu mai înainte de întemeierea lumii. Când Biblia îți vorbește că ai fost cunoscut, este limpede. Tu îi aparții lui Dumnezeu. Numele tău în Cartea Vieții nu este scris în momentul când ai venit în adunare. El este scris înainte de a fi lumea, în Cartea Vieții. Și Dumnezeu, în vederea acelor nume care sunt scrise în Cartea Vieții, l-a trimis pe Iisus în lume, ca să îi mântuie, cum spune în Evanghelie, după Ioan s-a vorbit de atâtea ori. Că tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iar Tatăl aduce la Hristos, e foarte interesant, de ce Tatăl nu poate oare să mântui pe om fără să-L aducă la Hristos? Nu poate. Pentru că Dumnezeu este sfânt și este drept. Și cum omul, prin păcat, s-a făcut vinovat și plata păcatului este moartea, Dumnezeu nu poate primi un om fără să cunoască acest preț pe care Tatăl l-a dat pentru răzcumpărarea lui. Prin Evanghelie noi luăm cunoștință că am fost cumpărați cu un preț și prețul spune limpede, cu un preț de sânge, adică cu prețul acelui vieți a unui suflet fără păcat. Cine acel fără păcat prin care am fost răzcumpărați e Fiul lui Dumnezeu. Și aici avem atâtea cuvinte de îndemn spre pocăință, de îndemn, spre o credință și o nădejde vie care te face să fii sigur că ești mântuit. E minunat cuvântul Domnului când este vorba să vii la Hristos și să fii încredințat că ești cu adevărat suflet mântuit de Domnul. Când această încredințare îți vine de la Tatăl prin lumina Duhului Sfânt în cuvântul Evangheliei, nimeni nu se mai poate șterbi în suflet această nedejde pe care se o dă Dumnezeu. Ce frumoase sunt cuvintele mântuitor! Peste tot e numai har! și nu voi m ales. Oh, ce interesant, că de multe ori noi apare îndoiel, apar gânduri, băi, oare o fi eu mântuit când mă văd că tot vreau să fac binele ca și pavel și mă pământ că fac tot ce nu trebuie să fac. și Zic că n-am să mai fac, dar iar fac. Băi, și cum se face, domnul treaba asta? Până trebuie într-un trup ca și pământul care îl lucrez. Îl lucrez ai plantat acolo ce ai pus tu și buriara toată ai săpat, ai dat afară. După un timp când te duci, ia buriana buriara, pe, de unde și cum? Nu știm. N-a sămănat-o nimeni, n-a săduit-o nimeni, dar pământul putea pământul. Iar din loc cu sapa. Sapa înseamnă pocăința, Domnule. Tai lume, scoate Rezi Le zici, gata. Nu-i gata, Domne, Gata știi când e? Când ai ajuns acasă la Domne atunci nu mai ai nevoie de pocăință. Odată intrat pe postele cerului, raiului, în casa lui Dumnezeu, atunci diavolul a rămas afară. Și nu mai ai treabă cu ispititorul, cu acel vrăjmaș lui Dumnezeu care, prin gând, prin cuvinte, prin fapte diferite, nepotrivite Evanghelie, te vezi totdea mânjit. Dar, ha, Dumnezeu, cum spune Evangelistul ați auzit să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, să-i mulțumim Lui Dumnezeu Tatăl care a purtat grija, că și pentru viața, după ce l-am primit pe Hristos ca Mântuitor, noi încă avem probleme în viața noastră din partea vrăjmașului cu păcatul care e în carnea noastră. Și aceste uh, nemulțumiri sau această stare tristă în care ne vedem de foarte multe ori, Duhul Sfânt ne învasă, avem totuși un mare preot pus de Tatăl, așa de mult ne-a iubit, că tot el e acel care ne-a dat dreptul să avem un apărător și acel apărător nu este altul decât acel care el însuși a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi și când dreptatea cere ca noi care credem că vom fi în slavă cu Dumnezeu de vine, da, dar uite ce fapte ai făcut, ce cuvinte ai rostit, ce gânduri ai avut. Și atunci, Duhul Sfânt e cel care îți îndreaptă ochii spre cel ce a fost răstignit pe cruce. Și cine e acel care a fost răstignit pe cruce pentru tine? E cel din totdeauna Dumnezeul și Tatăl tău. E cel care ți-a scris numele în cartea vieții. Și ce a scris el rămâne scris pentru totdeauna, să știți. Și când Satan vine, ca și în cazul lui Iosua, să te părască, să-ți arate faptele, gândurile și ce a fost nepotrivit voie lui Dumnezeu, ca să-ți o orice mărdejde de mântuire, vine Îngerul Domnului, care este Domnul Iisus, Apărătorul, El este Îngerul. El ia acel care ia cuvântul. Și în ciuda lui Satan... Nu știu cât ați putut să mă în cuvântul pe care l-am spus acum, în ciuda lui satan. Dacă ai pe lângă tine, cum s-a vorbit mai înainte de rugăciune, pe cineva care este nenăscut de nou, de care satan se servește, în ciuda aceluia, Dumnezeu îți umpli inima totdeauna de bucurie, de har, de mângâiere și ești fericit. Și s-a tras din dinți Și uite. Așa se uită la tine. Urât de tot. Și ești obligat, nu ai încotro. E lumea de care ești înconjurat. Și la servici, poate tot așa, ai pe cineva. Și în biserică, poate că ai pe cineva care te tot pândește, care tot are ceva să-ți spună împotriva ta și Dumnezeu ar duce peste tine har după har și în ciuda acestora care te vrea ca și satan pe Iosua să fie lepădat Îngerul Domnul îți ia apărarea și îți vorbește frumos El nu spune că n-ai păcat Eu nu pot să spun lucrul ăsta dar spune un lucru care își arată inima lui caldă, iubitoare față de tine Ascultă Iosua Iată că îndepărtezi de la tine nelegiuirea și păcatul și te îmbracă în hainele de sărbătoare. Când îngerul a rostit aceste cuvinte, satan sta la dreapta lui Iosua, acolo era locul Domnului, dar satana când ia locul Domnului în viața noastră, ce face pe satan să aibă această obrăznicie, această nerușinare? fie locul Domnului în viața noastră este păcatul în care diavolul ne duce și atunci în loc să fie Domnul la dreapta mea stă diavolul ăsta și îl vedem pe la îngerul nu pleacă el stă în fața lui Iosua ia cuvântul și îi spune Domnul se te satanu. satanul Domnul, adică tatăl să te mustre. nu este el Iosua un tăcin scos din foc cine a prins focul Cine a făcut pe poporul evreu de 400 de ani să fi cum spune cuvântul, în acel cuptor de fier? Nu satana? Cum satana? Că la început nu a fost așa treaba, e poveste lungă aici. Cum Iosif a ajuns acolo, cum Iosif i-a salvat pe toți egitenii de la moarte în cei șapte ani de foamete și multe, sunt foarte multe, când ne trebuie timp să vorbim amănunțit despre toate aceste lucruri. Când s-a arătat că într-adevăr, vremea asta de 400 de ani a fost cuptorul în care copiii lui Dumnezeu a trebuit să sufere așa robie? Nu-l vedem noi oare pe Satan în Faraon care urla înaintea lui Moise și a lui Aron, trântori, cuvintele cele mai urâte, cele mai murdare, leneș puturoși, plecați! Și când le-a vorbit, când Moise și Aron a cerut că robia e prea aspră, în loc să le ușureze, robia a dat ordin, să nu le se mai dea paie ca să le ușureze munca și de împotrivă să se ducă ei să-și adune de pe câmp miriștea ca să aibă cu ce să facă cărămizele să-l pregătească pentru acele lucrări ce a de făcut. O, Doamne, din această robie, Dumnezeu ne-a salvat sufletele. Ne întrebăm, cine cunoaște această robie, că a fost într-adevăr robie? Cel nenăscut din nou, nu? Haideți, vă rog, în cine îl vedem noi pe cel nenăscut din nou și totuși se găsește în poporul lui Dumnezeu, a trăit și el minunile, adică a și el și trăiește, a trecut și el prin Marea Roșie, a mâncat și el din pâine care vine din cer și multe altele. Nu-i oare Core, Datan și Abiram? Ce-au spus aceștia în mijlocul pustiului lui Moise? Acele cuvinte de batjocură era cuvintele satanei în gura lui Core, când îi spune nerușinatul, dracul e cel care e fără rușine. Și îi spune lui Moise, nu, ce bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și mere. Adică așa am bat jocuri ca și cum i-a spus lui Moise, ești un escroc, ești un mincinos. ne și vorbește despre Egipt, că Egiptul era unde curgea lapte și mere adică în robia în care i-a ținut satana, pentru el era lapte și mere. Ăstea sunt cuvintele celui rău. Întrebarea, avem noi această lumină de la Dumnezeu să putem deosebi binele de rău? Putem noi face acest discernământ al lucrurilor, să-ți dai seama ce înseamnă adevăr și ce este minciună? Ăsta este rostul strângerii noastre la oaltă, să învățăm să cunoaștem pe Domnul, dar în același timp să cunoaștem și adâncurile satanii, ca să știm să presuim darul pe care Tatăl ne-l a făcut și acel dar este Hristos, cuvântul. De ce credeți oare că Biblia vorbește pentru cei care nu mai există întoarcere? și Pentru că n-au păstrat în inima lor Ce trebuia să păstreze? Dragostea față de adevăr pe păi adevărul e Hristos, Domnul Adevărul este El, Domnul Și când Satan a reușit prin minciună Și prin ce a gândit el că poate să-ți iau ochii la Iisus ce Tu ai căzut în disgrazie înaintea lui Dumnezeu Nu mai ai nicio calitate Și atunci Dumnezeu ca vrept să. Pentru că dispățuiești ceea ce El a putut să facă, ce altul nimeni n-ar fi putut să facă pentru un păcătos. Dumnezeu să-și aducă pe unicul său fiu jertfă ca păcătosul să fie salvat. Și când tu față de această salvare, asculți pe diavolul și te duci după nimicuri și după fleacuri, Călcând în picioare sângele lui Isus Hristos, care aduce o batjocură lui Dumnezeu prin ceea ce tu gândești că te poate mântui și nu rămâi la Isus cel răsticnit. Păcatul acesta este de neiertat. Și Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună și să fie o odată cu lumea. Păi, să nu fac parte din lume. Ăștia sunt din biserică care nu și-au păstrat vrădnecia. În ce constă vrădnecia? Pavel o spune la sfârșitul zilelor lui lupta cea bună m-am luptat și credința am păzit. Lupta bună este să duci o viață potrivit Evangheliei și credința este darul pe care Dumnezeu ne-l-a făcut odată pentru totdeauna. Credința nu se dă de mai multe ori, o singură dată. Ai primit-o ai viața, păstrează-o, să fie ochii în patru, pentru că trăiești într-o lume vrăjmașă lui Dumnezeu și duhurile acestea din lume, gândul lor e să-ți răpească tocmai acest dar, credința, cum s-a vorbit de atâtea ori despre vulpele mici care strică via care este în floare. Căci acolo când vulpea mică a intrat într-o vie și via e în floare, nu strică frunza, nu strică altceva, Unde vede floarea care va aduce struguri, acolo îi se oprește botul și apucă floarea și o rupe. Și rupându-i, se mai aducă rod? De unde se mai aducă? A terminat. Și asta este lucrarea sataniei. Peste tot, în orice biserică. Ce-l lasă în biserică? Dar s-a luat credința în ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și rămâi cu forma. Rămâi la floarea s-a dus credința, darul lui Dumnezeu. Semănța aceasta, care aduce omului acea fructură minunată după chipul și asemânarea lui Dumnezeu. O, Doamne, ce har! Să ne bucurăm, trăim într-o adunare în care Domnul e în mijlocul nostru și El e Cel Cine ce învață toate aceste lucruri pentru a ne alipi inima de El. Să-l iubim să ne fie drag de El, să-mi placă viața cu Dumnezeu, să nu trăiesc lângă El ca unul care se mă tot plâng și se tot spune Doamne tare, dacă aș vrea altceva. ceva, păi așa a avut core, vrea altceva, vrea oalele cu sarmale, vrea usturului Egiptului și să-i spui lui că în Canaan e așa și așa de bine acolo. Când a adus strugurile acela, o minune, un strugure purtat pe pârgă de doi bărbați, ce struguri? ceva ce ne închipui? pe cine simboliza strugurile? Pe Hristos, Domnule! Îți place de El? În împărăsia Tatălui Ceresc, e totul atât de minunat când se vorbește de mântuire. Când Biblia spune, tu ești mântuirea mea, e atât de frumoasă această mântuire ca El, Domnule. E lucrarea Lui. E lucrarea iubirii pe care o poartă în inima Lui față de noi. Și pentru că ne-a iubit așa de mult, în iubire Tatăl n-are măsură față de cei ce sunt ai Lui, ca și o mamă. O mamă n-are măsură, Domnule, în iubire față de copil o mamă adevărată, nu are măsură, orice i s-ar cere pentru copil face totul, nu are măsură. Și Dumnezeu nu a avut măsură pentru noi, a mers până acolo, încă și l-a dat chiar pe Iisus, nu numai ca jerfă, ci l-a dat și ca mire, ca soț, adică ce a fost El, Iisus, din totdeauna pentru Dumnezeu Tatăl, Tatăl dorește ca cei ce sunt ai Lui, acest Isus să fie la fel și pentru noi, ce a fost El pentru Tatăl. E bine sau nu e bine? Dacă Isaac a fost bucuria lui Avram și îl privea ca un odor venit de la tată cum de fapt a și fost, se pune întrebarea, pentru Rebeca tot așa a fost acest Isaac? Eu cred că da. De ce așa? pentru că Dumnezeu a ales-o pe Rebeca și ființa aceasta, așa a fost ea, păstorii, și a fost ea, să zic, nu a fost trei ca în casa lui Avram, nu avea atâtea sute de slugi și atâta bogăție, era o fată mai săracă, în sfârșit. dar a căpătat trecere în ochiul lui Dumnezeu și i-a dat lui Avram, nu numai pe Isaac i l-a dat, și i-a dat-o și pe Rebeca, că cei doi faci un singur om, biserica, E foarte interesant, ea este Rebeca, cunoscută de Dumnezeu și pentru că Iisus Domnul este iubit de Tatăl, Tatăl e acel ce îi hotărește, cine va fi acele suflete care alcătuiesc acest mănunchi, acest trup slăvit, al că cap este Hristos Domnul. O, ce har! S-a vorbit de atâtea ori în cuvântul din urarea, din romani. Voi care sunteți spre iubiți Lui Dumnezeu, ați fost rânduiți. pe cine cel care rânduiește orice lucru? Tatăl? Să fiți ai Lui Isus Hristos. Asta este soția. De aceea, cântarea care s-a cântat e o minune, domnule. Mireasa. Un alt cuvânt mai potrivit față de așa o iubire și o hotărâre a Tatălui pentru noi, de a ne duce în slavă și asta datorită iubirii de care ne din partea lui care a mers până acolo în și-a chiar pe Iisus ca jertfă pentru noi cum să nu-L iubesc pe Dumnezeu vine dracul cu toate prostiile lui și îmi bate capul că uite asta e bună, că asta nu e bună că e așa, că mă, tot toacă la capul câte și câte doamne și lasă-mă în pace, domnule eu știu că am un mântuitor un răsc împărător. e Dumnezeu cel veșnic din totdeauna, care m-a iubit și mă iubește și am atâtea mărturii pe care le-am primit de la el, că sunt al lui. Așa a spus și David. Le spune vrăjmașilor care îi făceau zile frite totdeauna, să știți că Dumnezeu are un om pe care îl iubește. În alt loc, în Scriptură, unul din proroși spune poporului care nu vrea să asculte de Cuvântul Domnului, să știți că în mijlocul vostru este un proroc. Când acel proroc a dispărut, poporul a ajuns un nebun și au alergat după toți idolii din lumea asta și au venit pedepsi și au ajuns în robie, pentru că n-au vrut să asculte de glasul prorocului. Și toți acești proroși, cum au fost un Ieremia sau un Ierichel și alții, au trebuit săracei, când se ducea convoaiele de robi în Babilon, luați de vrăjmașii lor, femeile cu copiii după ele, bărbați se de tot ce era ei ca bărbați, fără arme, fără nimic, luați prizoneri. Și prorocul care le-a vorbit mai dinainte de pedeapsa care urma să vină peste ei din cauza păcatului și n-au luat aminte la sfaturile prorocului. Istoria vorbește... Că prorocul Eremia, pe drumul care se duceau aceste coloane nesfârșite în Babilon, plângând, săruta urmele copilașilor care le în praful drumului. Durerea prorocului era mare pentru că vedea pe poporul lui Dumnezeu datorită unor zăpăciți care le-a băgat în cap alte lucruri decât cuvântul lui Dumnezeu și nu l-a ascultat pe proroc să se pocăiască, să fie scutiți de această robie. Și prorocul plângea și săluta urmile copiilor nevinovați care au trebuit să sufere robia în care au fost duși din, din cauza păcatului. Mulți nu ne prea înțeleg când ne văd, văd supărați, nu ne supărăm, nu e nimic ce ne poate supăra în lumea asta am trecut prin tot ce știți. și vorbim de supărare. Dacă i este vorba de păcat, fie că e în viața mea, fie că îl văd în viața fraților mei, asta mă doare. Asta mă supără. Pavel spune, cine dintre voi păcătuiește și eu să nu ard. Ca părinte, ce se întâmplă în familie, dacă e bine, el se bucură, dacă e ceva rău, el suferă. M-am depărtat puțin de gândul de judecător cu privire la Samson. Cântăm o cântare și în cuvinte mai scurte am să vă spun câteva lucruri despre Samson. Cântăm o cântare.